що гнили по криївках. За що вони гнили? Їм би вдома було тепліше. Вартувало лише на все сказати «вшистко», на любов, мілость, так ніби вона тут же ставала милостинею, а також змусити себе виговорити іще кілька тисяч дуже важких слів, іти в порядку. Але найголовніше – вогонь, який починає горіти у твоїх дурних баранячих очах, коли ти починаєш ті слова вимовляти. Це можна було витерпіти, навіть полюбити, як любилося їхніх хлопців і дівчат. Але один необережний звук – рух, вчинок, втинок і амба. Вогонь горів, і крім біди навколо вже нічого не було. І що то було заховане у тих словах, які дісталися тобі у спадок від діда і баби? Який розряд, яка сила, який дурман, що поціляв тобі у тім'я, і ти знову ставав собою. Нині навіть він, той спогад, був безсилим і не бив оголеним електричним дротом. Біль потроху знову озвірів, і, здається, його злякалася сама смерть, відступивши на пару кроків, і причаїлась, вичікуючи. Не мав права так просто її відпускати, то була його визволителька, мусив задобрити і знову прикликати. Просто перед ним було вікно якогось будинку, у якомусь місці. За вікном похитувався шмат дерева на свинцевому небі. Було напрочуд тихо і безлюдно. Не мав ані сили, ані охоти оглянутися назад. Чи лежав за ним ще хтось у глибині палати? Його тягло до вікна. Знав, що дерево мусило бути високим, і у вікно зазирала лише його верхівка. Бо над ним висіла безліч разів підтоплювана дощами стеля, на якій кругами, мов на столітньому пневі, Порозписувалися зливи До порятунку, себто до вікна Лишалося з пів метра Він долав їх тупо, повільно Раз за разом умліваючи Просякнуті кров'ю бенти Зрадницьки малювали за ним Нестерпно довгу червону дорогу По зіжмаканому простирадлу І омріяному, облупленому Підвіконнику У мить притомності Бачив десь внизу захаращений двір По якому слабо шкотельгали дві ворони за котрими спостерігав непорушний собака. І коли вже простяг руку, аби вдарити по склу, крізь нього раптом побачив матір Божу. Вона дивилася на нього, як удома, із образа, піднявши руку, і йому не стало відваги махнути кулаком перед її обличчям. Останні сили скінчилися, і він сповз із підвіконня, перечепившись за бельце ліжка, і незручно впав до лілиць на потрощене стегно. Через кілька днів один із його директорів приніс списки акредитованих на фестиваль, і він викреслив прізвище Вельонна, хоча пам'ятав, кому воно належало, вписавши туди свою улюбленицю Машу – віце-міс із якогось південного міста, котрій забаглося стати ведучою. І хоч у її чарівній голівці думки виникали зрідка, але для фестивалю цього було цілком достатньо. Викреслив подвійною чорною рискою, так ніби замальовував хвилинну слабість, котра його ледве не приручила. Головний редактор пробував слабо заперечувати, мовляв, для аналізу потрібна голова. Та він відмахувався. Для такої програми вистачить і машиної. Зняв ту контролершу з ефіру. Не буде ані на зведеннях, ані на литючках. Хай займеться правилами, вони у неї легше виходять. Зняв і забув. Але все ж у глибині душі вірив. Прийде і поклониться. Всі приходили. Проте тиждень йшов за тижнем, і ніхто не приходив. Так ніби закопувати свою молодість у землю було їй насолодою. Так ніби нічого для неї не значив ані ефір, ані гонитва за славою. У коридорах, якщо й стрічалися, у гамурі й шумі відвертали лице. Ніби дивитися на нього їй також коштувало зусилля Пронизував усіх з й холодно Ким були для нього? Тим паче ця статистка, героїня вчорашнього дня Що не вміла ані жити з людьми, ані домовлятися І не хотіла усього цього вчитися Нічого, покажеш мені характер, почекай При першому ж скороченні вистелю доріжку Добре знатимеш, що бути собою – це казка, не небелиця, сміх це те, що ніяк не дається людям, бо надто дорого коштує, а злидарям нічим за те платити. І раптом абсолютно випадково в одній з газет, яких він ніколи не читав, бо були рухівськими,